На своето място Беседа от учителя държана пред общи окултен клас на 29 август 1934 г. в София Добрата молитва Пета глава от второ послание към коринтияните от първи до десети стих Песента духът Божи Ще направим едно малко упражнение. Ръцете пред лицето, спуснати при лактите. Пръстите са обърнати нагоре, събрани. При такова положение на ръцете, без те да се местят, пръстите се отдалечават от един от другто, се събират отново. Това се повтаря три пъти. Последното положение на пръстите остава да бъдат събрани. Ръцете отиват отпред на гърдите. Пръстите на всяка една ръка са събрани. Пръстите на двете ръце са насочени едни срещу други и допрени. Ръцете се отдалечават в хоризонтално отношение на страни и постепенно се разтварят, после пак идват в първоначалното си положение. Това се повтарят три пъти и пак идват събрани един срещу друг пръстите при гърдите. Двете движения се повтарят по 10 пъти. Ръцете се поставят отпред на височината на долния край на гърдите с пръсти обърнати надолу и пак събрани пръстите. При това положение на ръцете, без те да се местят пръстите, се отдалечават един от друг, то пак се събират. Това се прави три пъти. След това ръцете се свалят надолу. Има някои основни положения, които всички трябва да изучавате. Нещата постоянно трябва да се изучават. Нещата трябва да се повтарят, за да се подкрепват. Ходенето човек постоянно трябва да поддържа, понеже ходенето е един неустойчив процес. При най-малкото губене на равновесие може да паднеш. Друг неустойчив процес е говоренето. Ако не внимаваш, можеш да пропуснеш нещо и да си създадеш цяло нещастие. Испането също е неустойчив процес. Може е така да се мърдаш, че е да се задушиш. Ако не знаеш как да туриш юргана, може да се задушиш и можеш да имаш разни сънища и да се мъчиш. Ти трябва да се научиш как да спиш. С това вече човек трябва да се освободи от някои свои превзети възгледи. Има превзети възгледи различни. Мислиш това, което не е. Има превзети възгледи обществени, научни. Пак мислиш това, което не е. Някой път мислиш, че много знаеш. Можеш да знаеш за себе си. Можеш да мислиш, че знаеш много. Трябва да има една мярка. Например, един мисли, че знае много, че може да ходи много. Нека сравни. Всякога сравнението е необходимо. Възрастният човек знае да ходи повече, отколкото детето. Детето едва пъпли, а възрастният ходи вече с двата си крака. То е знание вече. Детето не знае. В сравнение с детето възрастният има по-солидни знания при ходенето. И следователно всеки, който знае как да уреди живота си, знае повече отколкото онзи, който не знае как да го уреди. Той може да е свършил четири факултета но не му върви. Казват късмет. Никакъв късмет не е. Но не знаеш как да говориш, не знаеш как да мислиш право и не знаеш как да поступваш, а ти мислиш, че знаеш. После често се заблуждават някои с наследствени черти. Човек може да има някои наследствени черти. Всичките наследствени черти са второстепенни фактори. Основното е онова, което ти е вложено първоначално от Бога. Когато Бог те е пратил на земята и ти е дал право да съществуваш, той ти е дал всички възможности. След това има други неща, които са второстепенни. Те не са толкова потребни. Например, у птицата е наследствено да хвърчи. Човек е хвъркал като птицата. Сега е изгубил това и сега хвърка, но по механически начин. Човек не е така майстор да хвърчи както птицата. Птицата е по-голям майстор при хвъркането. Хвъркането на птицата се различава от хвъркането на човека. Върху тези неща... Аз си правя сравнения. Някой път вие си задавате въпроса Защо в живота не ни върви? Каква е идеята сега? Според вас как мислите вие? Как да ми върви? Казваш Искам да ми върви. Как? Като по вода да ми върви. Водата, за да върви, трябва да има наклон. Ако няма наклон, няма да върви. Ти трябва да вземеш водата като емблема, но тя върви, защото има наклон. Тебе не ти върви. Какво показва това? Не ти върви като водата и нямаш наклон, значи в хоризонтално положение си. Не ти върви. Защо? Не искаш да направиш най-малката жертва, защото жертвата е един наклон. Не искаш да обърнеш внимание на някого. Искаш всички неща да се втичат към тебе, като към езеро. Някои хора искат да станат като фокус. Добре е да станеш фокус, но след като станеш езеро и всичката вода се събере в тебе и тогава какво ще се ползваш? Какво ще бъде преимуществото, ако приличаш на река или на езеро? Какво ще ползва езерото? Ако приличаш на езеро, какво ще се ползваш и ако приличаш на река, какво ще се ползваш? Да направя едно сравнение. Ти казваш Без слава, без богатство в света, живота не може да бъде щастлив. Също така и без много учение. Съгласен съм. Да ви приведа тогава едно сравнение. Кой човек може да ходи по-бързо? Който носи 1 кг на гърба си или който носи 20 кг? Следователно. При многото знание мозъкът е една голяма раница и тогава, освен че няма да ходиш добре, но и ще се спъваш. Ти искаш да имаш много жени, но многото жени искат да имаш едно такси, едно превозно средство, но като го нямаш, тебе не ти трябват много жени. Можеш да вземеш само един килограм на гърба си и ако нямаш превозни средства, ще вземеш един чувал на гърба си, така че да не заказиш. Има известни знания, които са опасни и всякога могат да те заблудят. Да допуснем, че ти си учен човек, свършил си четири факултета и си свободен. А пък друг е свършил четири факултета, свършил е четири отделения и има 10 милиона на разположение. При сегашните условия кой е по-силен? Който има знания или който има пари? Който има пари. Нищо повече. Ти, Човекът съзнанието, ако си цоголар, ще свириш на онзи, който има пари. И ще му свириш както той иска. Като ти плати 100 лева, ще свириш. Като ти плати 1000 лева, ще му свириш повече. А пък при повече пари, ще му свириш всички класически парчета. Ако си проповедник, ако не ти плащат, говориш. Но без сърце. Ако ти плащат за една проповед 100 лева, ти ще говориш. Ако ти плащат 200, 300, 400 лева, ще говориш по-хубаво. Но ако ти плащат 1000 лева, за една проповед 1000 лева, тогава ще говориш и за небето, и за ада, и за атомите, и за молекулите. Ще събереш от 99 места разни теми. Колкото повече ти плащат, толкова по-добре ще се изказваш. Добре, допуснете, че всички тези хора знаят колкото тебе. Тогава какво ще им разправяш? Представете си, че сте един проповедник и ще им разправяте. Но после те не искат да те слушат. Но вие искате да ви слушат. Като вземеш да говориш, ще ти казват Това го знаем. После речеш да им говориш, те пак казват това го знаем, тогава какво ще им говориш, като знае толкова, колкото ти знаеш. Нещастието в живота всякога иде от това, което се намира в една среда, която знае толкова, колкото и ти знаеш. Тогава ти се чувстваш нещастен. Ти си нещастен поради едно неразбиране тогава идат ограниченията. Когато хората знаят всичко, тогава идат ограниченията. Да кажем, че всички са еднакво музикални. Тогава трябва да разпределят музиката. Има разни области и всеки да вземе една специфична част. Могат да се разделят на четири части. Един ще свири бас, друг тенор и прочие. Ще разправят и всеки ще вземе известна функция в тялото. Така е. Всичките органи, които вземат участие в тялото, са все учени. Като учени същества всички ще вземете известна функция, известна работа в тялото. Ръцете са взели една функция, очите друга, краката трета и прочие и прочие. И всеки е взел специфична работа, която трябва да извърши. В дадения случай те са полезни на себе си. Сега у вас се ражда мисълта. Вие мислите, че ако всичко знаете, ще бъдете щастливи. Вярно е, че ако всичко знаете, ще бъдете щастливи. Какво подразбираш от думите всичко да знаете? Всичко ли е? Всичко, каквото природата е създала, вие да го знаете. Възможно ли е това? Невъзможно Физически е невъзможно. Някой е тук от Земята с своето собствено око и да види какво става на Слънцето. Невъзможно е със собственото си око да видиш Слънцето така, както си е. Ти казваш... Аз видях Слънцето. Но каква микроскопическа част от това Слънце си видял? Ти си видял Слънцето така малко, че искаш да го пипнеш и да го носиш. А пък това Слънце, което учените представят милиони пъти по-голямо от Земята, какво си го видял? Почти нищо не си видял от него. И с милиони години да го гледаш, пак много малко ще видиш от него – почти нищо. Сега аз правя едно сравнение. Като мислиш за Бога, какво знаеш за Него? И цяла вечност да мислиш за Бога, пак ще знаеш малко за Него. Ти казваш. аз искам да имам една ясна представа за Него. Какво подразбирате вие под думите ясна представа за Бога? Коя е ясната представа за Слънцето? Що е да имате ясна представа за Слънцето? Коя е основната черта на Слънцето? Топлината и светлината. Тогава, коя е ясната представа за Бога? Любовта. При любовта и мъдростта, ясна представа ще имаш за Бога. Ако ти разбира знанието, което проистича от Бога, знанието носи светлина. Любовта носи топлина, любовта носи живот, а знанието носи сила. За да бъдеш ти благоприятен на Бога, какво трябва да вършиш? Представете си, че вие сте учител по музика. Кога един ученик ви е благоприятен? Когато свири хубаво, без погрешки. Тоновете му са ясни и това, което сте му преподали, свири го добре и тебе ти е приятно. Ако този ученик не може да свири хубаво и не взема верно, тоновете вие казвате Той не е благоприятен, не е даровит ученик. Че ако ученикът иска да стане като учителя си, да го надмине, това е погрешна страна. В природата един предмет никога не може да вземе мястото на друг предмет. Има заместване, но да вземе в дадения случай същото място, то е невъзможно в природата. Невъзможно ти е да повториш едно и също нещо два пъти. Например, в твоето детство един ден, когато си бил на 6 месеца или на 5 години, този ден не можеш да го повториш вече. Но ако го повториш, то няма да има същото съзнание и същото разбиране. Твоето съзнание ще се различава. Някой път ти облажаваш своето дете, колко е било весело. Ако е било. Хубаво детинството, защо не останахте като дете, а станахте възрастен? Същото не зависи от вас. Че сте възрастни, пак не зависи от вас. Друг ви е направил възрастни. Че сте деца, пак не зависи от вас. Дадат ти корона на цар, но цар, цар не ставаш. Онзи, който е писал драмата или пиесата, той е определил така. Ти ще станеш такъв, какъвто авторът е писал. Някой ще стане слуга, защото така е писано, докато си играе ролята и ти си такъв, докато я играеш. Щом се свърши театъра, ти ще бъдеш такъв, какъвто си бил. Но докато се играе драмата, ти ще вземеш тази роля, която ти е дадена. Сега, например, аз да ви кажа, ще играете следната роля. Ще дойде дегизирането, ще дойде староста, косата и бърдата ви ще побелеят, после ще се преструвате, че не можете да ходите и ще понакуцвате. Ще станете аристократ, няма да искате да отидете никъде, но ще кажете, те нека дойдат. Ще ви вземат от кревата. Няма да искаш да отидеш при трапезата, но ще кажеш да ми донесат. Ще се разсърдвате. Както и да ви увещават, няма да се съгласявате. Това ваше състояние, което ще имате, ваше ли ще бъде? То ще бъде като състоянието на онова дете, което обича да бара в меда. И господаря е бил много освидлив, че е пратил един слуга да пази меда с дърво. И като рекно детето да опита, слугата го ударил. Детето било много сериозно. Той иска да опита меда, но ще го бият. Та често и вас ви бият за бъркането вътре в меда. Някой дойде и бръкне в някоя медена каса. Едно лакомче. Но хванат го и го бият като крадец. Отидеш в някоя градина, откъснеш един плод най-малко, хванат те и пак те набият. Защо? Защото буташ забраненото. Кражба е това. Сега всички искате да бъдете щастливи. Питам. Можете ли да бъдете щастливи в един такъв свят, който е ограден и всички блага се пазят от пазителите? Сега да оставим това. Противоречията не помагат, само преувеличават. Страхливият, като минава през гората, всякога мисли, че някой вълк или мечка минават. В България, ако сте, може да ви е страх от вълк или мечка или от някоя голяма свиня. В тропическите места, ако сте тогава ще ви е страх от някоя голяма буа, от някой слон, тигър, лъв, от някой носорок. Сега да се върнем към същността. Вие искате да живеете. Сега имате един живот. Ако ви попитам защо сте недоволни от сегашния живот, какво ще отговорите? Вие сте недоволни от живота, понеже господарят на когато служите не е добър господар. Не ти плаща. А пари ти трябват. Каквото обещава, изяжда го. Не ви го плаща. Как ще бъдете доволни? После ще ви дава да ядете това, което искате. Не ти пази свободата, но те ограничава в работата за него. И какво е вашето желание? Апостол Павел казва Да се освободим от временното това селение Той подразбира, че човек е влязал в тялото Това е едно здание, което е взето под найем. То е временно селение И от това селение от този господар, който постоянно взема той иска да излезе и да влезе в друго селение – небесното селение, да премине от старото селение в новото. Представете си, че ви влизате в съвременната модерна гостилница. Аз обяснявам от друга порода противоречието. Вие сте облечени, влизате и веднага гостилничарят, като ви погледне – той мисли, че вие разполагате със средства, с пари, които той няма. И веднага той ти донаса едно ядене, най-хубавото. И казва, моля, заповядайте. Много услужлив е и всичко ви дава, и вилица, и нож, и кърпа, и казва, ще видите, че нашето ядене е хубаво. Ако нямаш пари, не пивай яденето. Сега, как ще се изкопчиш? Кажете ми по кой начин вие ще си изкопчите. И пари нямате. А той ви донася ядене. По кой начин ще се изкопчите от гостилницата да не го обидите? Пък и вашето достоинство да не падне. Да не се покажете, че нямате пари в джоба си. По кой начин вие ще излезете, кажете ми? По кой начин ще кажеш, че нямаш пари? Единствения начин е да кажеш, че нямаш пари. То е най-простия начин. И така вие ще се изкопчите, но го стилничарият ще каже нещо. Вторият начин кой е? Ще кажете Заболяме корема, трябва да пазя диета. Много съжалявам, ще извините. А третия начин кой е? Мислете да го намерите, създайте го. Може ли е да създадете третия начин? По кой начин човек може да излезе от една мъчнотия? В природата съществуват две противоречия. При малкото ние страдаме от едно лишение, при изобилното всякога се образува една умора. При малкото вода ти ще жадуваш, а пък като влезеш в многото вода, ти ще се удавиш В дадения случай от двете крайности, коя е по-добра? Да се удавиш или да жадуваш? Да жадуваш е по-добре. Хубаво! За да не се удавиш, какво трябва да правиш? Трябва да се научиш да плуваш във водата. А пък, за да не жадуваш, какво трябва да правиш? Трябва да економисваш водата. Добре. Вие толкова години сте учили каква е разликата между един човек и друг човек. По какво се различават хората? Аз ще ви дам един пример. В древността съществувало в една от окултните школи едно правило, един закон. Ученикът когато е минал през последното си, той е трябвало да се пази, като излезе да не бие да падне сянката на една жена върху него. И като падне, всичко е изгубвал. Инак може да я срещне, да се ръкова с нея, няма никакво престъпление в това. Но ако сянката на жената попадне отгоре му, тогава изгубва. Какво ще разберете от това? Та, последният изпит, който претърпял катастрофа, е бил един от най-видните ученици. Трябвало винаги учениците да гледат откъде и да светлината, откъде и да чините. Ученикът е трябвало така да ходи, че да не падне сянката на жената отгоре му. Но един ученик веднъж попаднал между две жени. Между две сенки? Питам. Като попаднете между две сенки, какво трябва да правите? Това е един ребус и аз ви го оставам да мислите върху него. Често нереалността сянката янката човека. Като остави този пример на страна, често ти седиш и имаш една сянка в ума си и не можеш да работиш. Ти си фантазираш и си казваш «Да имам сега 1 милион, 10 милиона, 20 милиона и повече». В ума си гадаеш. Направиш се един палат, градини, такси и всичко това и след като мислиш 3-4 часа, Въздъхнеш си силно, направиш дълбока въздишка и си кажеш Кога ли ще дойде това блажено състояние? Ти седиш като християнин, като верующ и си въобразяваш за небето, как живеят светиите, ангелите. Напъваш се, молиш се, но при светиите и при ангелите да отидеш не може. И пак казваш Ох! Молиш се на Бога и казваш, Бог е милостив, но небето не е странно приемница. Небето е място за хора достойни, които са изпълнявали през всичките векове волята Божия и живеят при законите на небето напълно. Които не живеят така, те ще живеят на земята, ще гледат нагоре и ще въздишат. Но колкото и да въздишат, колкото и сълзи да пролеят, ни най-малко това няма да подейства. Там е само за съвършените. Тогава се задава въпрос – може ли човек да бъде съвършен? Може. Вие сте учени хора, но нито един от вас не е измерил до сега да види колко е голямо окото. Вие не знаете колко е голямо окото. Нито един от вас до сега не е мерил да знае точно от един ъгъл до другия ъгъл на окото колко е разстоянието. И после каква е широчината. Па даже нямате мярка и за ръста си. От пръстите на краката до главата горе каква е дължината? Някои от вас имат 156, други 155 височина – но 165 е една норма. После имате 170, 175, 180, 181. От тези числа, ако бихте изброили между 165, 170, 180 и 181. Височината всякога показва онази действаща сила. Височината всякога се дължи на положителните сили в природата, които са действали за да освободят човека от известно ограничение. Този стремеж, който човек има към Слънцето. А пък широчината на човека е във връзка с смелостта. Широчината на човека при раменете не е еднаква. Вие, за да бъдете смели, зависи от вашите рамене. Каквито са рамената... Такава ще бъде и вашата смелост. Под смел, разбирам, не така временно смел. Има някои са смели, но после отпадат и обърнат на бяг. Смелият човек е при всички положения смел, той не се плаши. Зависи и в какво положение са вашите рамена. И за това трябва да си създадете един навик. Като станете, всяка сутрин да знаете как да съпоставяте, как да възстановите широчината на вашите рамене. Да вземете такава поза, че да приличате на смел. Към смелостта вече принадлежи и човешкия дух. И ако ти не можеш да привлечеш унези влияния на духа си, ако не можеш да привлечеш тази смелост, ти не можеш да работиш. Само смелият човек ще учи, ще предприема, ще работи. Който не е смел, той и винаги ще отлага. Но смелостта е следното. Не смелост за придобиване, но една естествена смелост човека, която дава потик за дейност. Науката в човека е сега един потик, за да се освободи от най-големите противоречия, които съществуват. И рамената показват при какви мъчноти се намираш. И ако ти не знаеш как да манипулираш със своите рамена, то извъншните мъчноти не можеш да се справиш. Това напълно зависи от рамената ти. А пък движението на рамената зависи от човешката интелигентност вътре. Човек трябва да има познание как да се движи. Например, как да движи ръката си. Какво трябва да бъде действието? Вие искате да се покажете, че сте добър човек. Как ще подвижиш ръката си, за да покажеш, че си добър човек? Ако искаш да покажеш своето милосърдие, така ще подвижиш ръката си. Или искаш да покажеш, че си смел, как ще покажеш това само с едно движение? Някои искат да покажат, че са силни и показват юмрук. Ако той в края покаже с юмрук, че е силен, а пък започне с слабо движение, той не е силен. Трябва да има една равномерност в движенията. Как ще покажеш движение, че си силен? Има една норма. В призората има едно движение. Щом почнеш с основния тон, ти веднага ще усетиш в ума си една смелост. Ако имаш едно обесърчение, веднага щом направиш движението на смелостта, ти ще се насърчиш. Когато човек е обезсърчен, той е наведен. Когато си самостоятелен, гледаш пред себе си и си изправен. Каква е ползата на смелия човек? Смел е онзи човек, който в дадения случай знае, че при каквито условия работи, това място на което се намира, никой не може да го замести. Представете си, че един човек носи цялата земя на гърба си. Може ли той да се оплаши учителите на тази земя, кои, които дигат отгоре му шум? Може ли да го заплашат те? Той във всички случаи може, може да ги респектира и ако много кряскат, той като рече да ги пораздруса, всички ще млъкнат и ще се научат. Той като ги погледне, всички ще замлъкнат и ще им каже, мълчете, че пак ще ви раздрусам. Аз казвам така. Смелия човек е по и над всички мъчноти. Питам, ако вие плачете при мъчнотиите, какво е вашето положение? Ако се е една мъчноти и вие почнете да плачете пред нея, вие е от смелите хора ли сте? Когато се яви едно малко изкушение и вие плачете пред това изкушение, питам Дяволът ще даде ли на вас внимание? Ще обърне ли внимание на вашите сълзи? Дяволът ще дойде някой път като кавалер, облечен най-модерно, с хубави и черни обуща, с диамантени пръстени, красив, хубав, ще ви погледне Чоба му е пълен с пари, а пък ти си сиромах и ще каже Вие имате нужда, аз ще направя нещо за вас. И почва да ви прави. Но печ ще внесе и 50 ще завлече. Да оставим сега дявола на страна, понеже ако го турим ми него в лекциите, ще му стане мъчно. Дяволът си има своите разбирания. И той, както разбира, праве от своето гледище. Като види хората, казва Буделасате, са те, простаци са те, нищо не разбират, хора няма да станат. И като се хване някой в някое престъпление, дяволът го губие. Той му казва Ти прави престъпление без да могат да те хванат. Това е майстор в това учение. «Щом могат да те хванат в престъплението, тогава ти си голям простак?» Онзи се пита. «Могат ли да се правят престъпление и да не те хванат?» Дяволът ще му каже. «Може, мен не съм ме хванали още в престъпление!» Дяволът е майстор. «Никой не го е хванал в престъпление!» Той е коректен. Вие имате една крива представа за него. Той има привички, маниери и толкова фини. Той казва, заповядайте, както обичате. Пък ако отидеш в негови апартамент, той ще ви държи пълтото да се облечеш. Фине той, фине в това. Ти ще се чудиш на неговата деликатност. От неговото внимание, от неговото почитание. Но и той всякога има. Никой не може да хване дявола. Някои, които чернят дявола, ще му турят рог. Той казва, Рогата са ваши и не са мои. Но казвам сега, Защо плачете в мъчнотиите? Кои са причините, че плачете върху това? Причините са вашите рамена. Не можете да преодолеете на една мъчнотия. Гладен си. Не ви дават това, което искате и вие мъчно. Имате нужда от пари и нямате ги. И пак ви става мъчно. Искате да постигнете нещо и не можете да го постигнете. Не е лошо, че плачете. Ако светът беше направен от въздух, можеш да разрешиш въпроса. Ще го оступиш. Но като е направено от желязо, със съзи не става. Едно време сте живели в друг свят и сте измислили това изкуство да плачете. Живота отиваше лесно. Поплачете малко и хаптен гевезен. Веднага сполучите това, за което плачете. Сега животът е направен от желязо. Със сълзи не става сега. Огън трябва сега. Огън! Тогава сълзите работеха, но сега за желязото трябва огън. Има изменение на човешкото естество. И в човека има някои твърди елементи. Искаш да направиш нещо и нещо ти противодейства като желязо. Огън трябва тогава. Та сега сте дошли до фазата да изучавате свойствата на огъня. Вие още не сте учили. Вие говорите за огъня, но не сте изучавали неговите свойства. Ако знаехте свойствата на огъня, той щеше да ви помогне. Както едно време сълзите ви помогнаха, така и огънят ще ви помогне. Сега вие ще кажете – Кажете ни ясно какво разбирате под думата огън. Ум. Какво разбирате под думата ум? По кой начин сега познавате, че човек е умен? Допуснете че вие сте умен човек. Някой неприятел е хванал някого, турил го е в окови и букай. И не може да се освободи от бокаите си. Седи този човек и вие минавате. Вие сте умен човек. Вие веднага бутнете и отворите букаите, освобождавате го от известни мъчнотии. Значи вие сте умен човек. Някой боледува. Бутнете малко и веднага болестта си замине. Значи вие сте умен човек. Някой не знае как да направи къща. Вие му направите къщата. Умният човек не само знае как да преодолее мъчнотиите, но знае каква посока да даде на работите. Той добре разбира нещата. Някой път ви нападне едно мрачно настроение. Много от мрачните застояния, през които минавате, се дължат на атмосферните промени. Това се дължи на свойството на водата. Когато сте много чувствителни, има едно налягане върху вашия астрален двойник. Вследствие на това вие усещате неприятно състояние. Неразположени сте духом. След това се подобри атмосферното налягане и вие сте по-спокойни. Вие трябва да се научите правилно да разбирате нещата. Когато ви дойде неразположение, трябва да знаете, че това е атмосферно налягане. Научни изследвания ще правите. Или заболял ви е пръста. Това се дължи на атмосферното налягане. Или имате болка на главата си, или на врата си, или на крака си. Това се дължи на атмосферни причини. Когато една болка изчезне след един-два дена, това се дължи вече на атмосферната промяна тогава тези промени, които се дължат на атмосферните промени, вие ще ги знаете. Ще ви заболи пръста, вие ще знаете какви ще бъдат промените в атмосферата. Ако ви заболи кръст, ще знаете какви промени ще има природата. Вие ще бъдете учен човек. Ще предсказвате времето. Всички хора ще се ползват. Че вашето тяло, с което вие имате биобарометър, с който можете да определите през годината какво ще бъде времето. Ще бъде ли годината плодородна? Ще има ли дъжд? На кои места ще падне повече дъжд? Ще има ли много градушки през годината? Житото ще стане ли или няма да стане? Даже показва и други неща. Ако годината е плодородна, непременно търговията ще бъде по-добра, по-хубава и хората ще имат повече блага, ще бъдат по щедри ще имат повече да ядат и ще бъдат по-здрави, ще има повече сватби, повече женидби. И ще предсказвате през годината колко женидби ще има. Казваш, аз искам да се женя. Какво ще се жениш? Тази година ще бъде бедна. И баща ти ще умре от глад, и тази, за която ще се ожениш, и тя ще умре, ще си замине. Ще се ожениш, ако годината е плодородна, ако условията са добри. Хората мислят, че могат да направят нещо, а те могат да направят нещо само при благоприятни условия. Ти казваш, аз ще направя това. Да, вярно е това но само при благоприятни условия. Всеки един от вас трябва да развива своята интуиция, да може да усеща в каква атмосфера той навлиза, при какви условия се намира и да може сам да разреши мъчнотиите, при които се намира и да не се сърди. Защото ако той не разбира работите, ще дойде до страха. Сълзите не са нищо друго, освен това, че сте изненадани. Страхът е същото нещо. Най-първо силният се сърди, че е изненадан, а страхливият се оплаква, че е изненадан. Страхливият не трябва да бъде изненадан. Преди да са дошли мъчноти и опасността трябва да замине далеч на километри, за да бъде свободен. Така звам. Някой изучава околните науки иска да знае той какво говорят, какво му е писано. Може да са писани много работи. Освен това, което е писано, няма да те ползва, ако ти не знаеш как да го зачитаеш, как да го използваш. Сега ще ви приведа един пример. Това е било в Америка. На един американски говедар му се паднали милиони долари наследство. Той напуснал говедарството. Шест месеца правил разходки, давал угощения и проче. И след шест месеца пак се връща говедар. Сега аз искам да ви наведа на онова, което Бог е вложил във вас. Вие сте отговорни за Него. Ако не го изявите, вие ще страдате. От Него вие ще създадете вашето бъдеще, своето щастие или ще си създадете своето нещастие. Всякога, когато човек не се подчинява на уния законни, които Бог ви е турил, той ще страда. Всеки човек има специфична служба, която той трябва да изпълни в света. И ако той не я изпълни, ще дойде страданието. Най-първо всеки човек трябва да бъде верен на онова място, на което Бог го е турил и да не излиза от него. Всеки човек трябва да знае своето място, на което Бог го е турил и да не излиза от него. Не напущайте местата си. Не мислете, че в света можете да намерите по-добро място от това, което Бог ви е дал. На и да ходиш. най после ти пак ще се върнеш на същото място, на което Бог те е поставил. Можеш да се движиш, можеш да отидеш далеч, но трябва да се върнеш на мястото, където Бог те е поставил. Понеже ти си на служба. Ще те върнат. Ти казваш. Аз съм свободен. Не си свободен. Вие сте свободни извън службата. Ще ви повикат да извършите някоя работа. Успехът ти зависи от работата, която ще вършиш. Ако я вършиш, добре, ще ти върви. Ако я вършиш зле, ще бъдеш... Нещастен. Сега много богатство не ви трябва, много знание също не ви трябва. Малкото, което имате, да знаете как да го употребите. Тогава ще ви оставя смисълта. Никога не разчитайте на неща, които не са в вашата възможност. Например, ти отиваш на планината. Някои приятели са отишли там, запалили са огън, ти отиваш като гостенин. Не. Вземи кибрид, вземи си бакраче, тенжерата си носи и хлебец носи. Носи си всичко онова, което ти е потребно, че ако няма никой, запали си огъня. Ти всякога си и на ума, че сам ще си донесеш вода, че сам ще си запалиш огъня. А пък, ако намериш запалено да огни, вода готова, то това са изключения. Ти не постави живота си на изключенията. Сега най-умните хора имат толкова изключения някой път. Те са привилегии само на най-умните хора. А пък у които не разбират закона, за това идват разочарованията. Ти очакваш нещо, което не могат да ти дадат дадения случай. Ти не очаквай нищо. Ти оплувавай на но онова, което Бог е вложил в тебе. А пък, ако дойдат хората да се изволяват в това, което искаш, то е вече едно съчетание. Аз го наричам едно изключение. Изключенията в живота не са правила. Правилото е – разчитай на нов, онова, което е в теб. Вие казвате. По-хубаво е човек да стане ударен, да бъде даровит. Дарбата на човека в един живот не се дава. Тя е един резултат на много съществуване. Дарбата на човека е един резултат на миналите условия, които той е направил. Не може в един живот да станеш даровид. Трябва работа, трябва да работи човек. Аз не казвам човек да се мъчи. Само умните хора работят. Обикновените се водят, а глупавите се мъчат. Та ще изучавате как е построен човек, вашето сегашно селение и бъдещето ви селение. Вие се намирате някой път в трудно положение и в изкушение. Вие не сте седели да мислите как идват изкушенията. Вие не сте изучавали закона защо идват мъчмотиите. Вие не сте изучавали даже защо идват болестите. Болестите си имат свой происход вътре в природата. Те не са нещо случайно. Даже болестите при умните хора съвсем друго явление произвеждат. Енергията на една болест ти можеш да я впрегнеш. Всяка една болест можеш да я впрегнеш и да изуреш цялата си нива. Но ако не знаеш как да я впрегнеш, тя ще те впрегне и ще си вземе всичкия данък. Сега казвате. Как да впрегнем болестите? При една болест се развива температура до 40 градуса. Ако си умен човек, ти можеш да впрегнеш тази температура на работа. Сърцето ти ще почне да бие силно. Това движение ще го впрегнеш на работа. При мачнотиите ти ще станеш малко кисел, по-гневен. Това е една енергия. Ще я впрегнеш на работа. Всяко едно болезнено състояние, ако то не се случи с човека, то нещо много по-лошо ще се случи на човек. Много пъти, за да не се пречупи човек, ще дойде болестта. Болестта е едно угъване вътре в живота. Ще чувстваш болестта. Но угъването е за предпочитане, отколкото да се щупят краката. По-добре е да се огъне гръбнака, отколкото да се чупи. Тогава болезнините състояния не са нищо друго, освен да се учи човек от тях. Когато дойде болестта, винаги човек прави гимнастически упражнения. Аз ви гледам сега, когато вие правите упражненията, правите ги от немайкъде. Така ги правите, като че ли ви с девет бъклици? При упражненията ще влезеш в контакт с силите на природата. Ако с левия крак си в контакт с законите на ума, с десния с законите на сърцето, а пък ти правиш неестествени движения. Не се правят така упражненията. Помнете едно? При упражненията всякога влизаш в контакт с силите на природата. Ти туре съвсем клабо в ръцете си над главата. Не. Ръцете трябва да бъдат обтегнати. Най-първо трябва да се научите да стъпвате на пръстите си. Първо стъпвайте на пръстите, после на целия крак и най-после на петата. Когато стъпвате на пръстите си, може да събудите известни центрове в себе си. Щом стъпиш на пръстите си, твоя крак мисли. Трябва да се научите да турите крака си на пръстите, за да турите разумната страна в действие с петата. Това е волята на човека. Ти, ако удръж постоянно на своята пета, ще повредиш гръбнака си. И големите страдания на гръбнака са от ударите на вашата пета. Тогава, за да се излекува вашия гребнак, за да не страдате от гребнака, не стъпвайте на петата си. Когато сте сам в гората, ходете така, ходете на пръсти. Ще се повдигнеш като на пружина. Там никой не те вижда. Съзнателно ще ходиш, за да произведеш известен ефект. Защото ако това не го произведеш ти сам то после ще те заставят и ще дойдеш до обратните резултати. Ти ще се повдигаш като на пружина и на пръстите си ще ходиш. Как? Ще трябва да спазвате един ритъм. Това е начина за да държи човек своята младост и да не устарява преждевременно. Защото... Ако вие не сте господар на своята нервна система, то тази нервна система ще почне да не се съкръщава, когато вие искате. И ако почне да се съкръщава, както тя иска, тогава ще остареете. Вие сте млади, докато тези действия на вашите крака и ръце са под вашата разумна воля. Почнете ли да вървите по произволен начин, ще устареете. Разумност трябва сега. Разумно в движенията, разумност в яденето, разумност в говоренето. Всяка дума, като кажеш, съзнанието ти винаги да присъства и да бъде будна мисълта ти и никога не допущай ненужни погрешки. Отче наш. Сега, като ви говоря, в ума ви има една мисъл, че нещата са недоизяснени. Да остане една мисъл. Всякога дръжте едно нещо в себе си. Дръжте мисълта, че трябва да се върши волята Божия. Три неща има, които човек трябва да знае. Първо, той трябва да познава Бога. А за да познава Бога, трябва да го обича. Второ, трябва да славите Бога, а за да можете да го славите, вие трябва да сте във връзка с Неговата мъдрост, да имате знание. Трето, трябва да му служите, а за да му служите, вие трябва да сте свободни, да знаете истината. Само при свободата можеш да служиш. Да познавате Бог, да славите Бога и да му служите, дали знаете или не, всякога да имате това желание. Бесето от учителя държа на предобщи околотен клас на 29 август 1934 година в София.